Hoain dela, hama ah, bat urte, eh, jango nuke, guztuzak baitora, eh, izan zen hemen egiko eh, eh, lotizuman bat, lotizuman komunal bat, egin eh, zena mole egezen eh, lekuan han, eh, eta ez dakitzen bat terreno preparatu ziren eta kandidatu gehiago izan ziren. Mm. Egin zen orduan ere sortu bat, eta batzuk kontzuten terrenoa eta beste batzuk ez. Eta kitu. Eta ez dakit nola ez nintzen hemen, terreno txiki bat geratu zen hor. Oh. Eta geratu da hamak bat urte zerbaitola. Eh? Zenta, bai, zerbaitola. Eta gu behiz e, e, aferat sartu e, garen ean, dela urte bat, terreno hori hor zen, eta, eta zergatik hor geratuko da, terreno hori salduko e, dugu. Eta txiki hazen, bon, nola salduko dugu, eta batzuk ezan dute, ba, uain dela zomaitu urte, batzuk ez zuten lortu terreno hori mm. zaitea, aieri, ezan berzaie, behiz egingo dela afera hori, baina aieri jaitean badai, bai behiz da e, deneri, Denadean egin behar da deliberu bat, pasaginuan ujian uh, edo bai ujian uste dut, kontsailuan uh, deliberu gure, jaiteko saltzen zera, egen hori, uh, behoa itamak mila erotan, eta, eta, eta gero, bai, eto jirira auta gaiak. Zer uh, uh, uh, bat? bat. Zer bat. Eta gui jari sartu ginean kondizione batzuk, jadanik e, ez izaitea etxe baten edo terreno baten jabe, e, eta e, sozial etxe bat, etxe baten lortzeko kondizionak betetzea. E, ez gehiagira bastea, eta bax. Eta hori dira ueitamak bat uh, proposamen, oietik ueit bat, Uh, amak bat, kutsigora bera, jadanik bazuten etxe bat edo texeno bat, be, beraz aiek uh, tampoan bastertu izan dira. Eta gero bi bat zituzten kondizioa pixkat begiratzeko, eta azken finan, amalau bat uh, mantenduak atxikiritugu, eta wala, komukatu dugu biseak bat, <laughs> eta eta hartu uh, dugu bat bat. Eta voilà, egin aisan da. Lur falta hondio badaen daian, bai, baian badira badira terreno pribatuak, uh, possible dira egin trato batzuk uh, a Chevrolet eta Bar, baina orako terreno txiki bat etxe familiar bat egiteko, ez ditugu, eta eta hor ezin zen etxe hondibate egin, ezintsena zelen bat egin terreno txikia da zona hortan bakarrik etxe privatoak ba, familiarak dira ezin zen. horpazen hor bat, oportunidada debat, hori nox baitentsat izan da dira eta gastu esaikia eta nei hori nahi, nahi ginen. Hola tokatu du eh? eta eta gu kontent gira eta gian lortu dutenak ere kontent izanen dira. Voilà, sen chez les mecs et gite susten berdinetan esari dugu, Eta voilà, sorteoan hartu ditugu lau Ola, badakigu lehena e, zin badu bere proiektu martxan ezagin. Zugu behiz eginean, badakigu nortzak bikar jena, irugar jena, eta laugar bo, o, pentsatzen dut, e, lauetik, lauetatik bat aterako dela eta eta e, terren hori martxan ezagiko dera.